Bună ziua, dragi ascultători! Vom continua să discutăm astăzi despre taina botezului. Adeseori, preotul este solicitat să săvârșească botezul acasă, la familia copilului. Trebuie să se știe că botezul se face în biserică, în pridvor sau în pronaos. Canoanele opresc săvârșirea botezului în casele oamenilor numai în caz de mare nevoie, frig grozav sau pericol de moarte pentru prunc, se poate face în casă și nu în biserică. Timpul săvârșirii botezului nu a fost hotărât pentru ca să nu fie o piedică pentru cei care sunt bolnavi și care ar putea muri nebotezați. Dacă pruncul e firav și există temerea că nu va trăi, el poate fi botezat imediat după naștere. Altfel, botezul se poate face la opt zile de la naștere sau în orice zi de sărbătoare după liturghie. Copilul este adus la botez de nași. Nașii trebuie să fie creștini ortodoxi și buni creștini. Ei sunt cei care, ținând copilul în brațe, răspund în locul lui și fac mărturisirea de credință. La întrebarea pusă de preot, te lepezi de satana? Nașii răspund în locul copilului, mă lepăd. Iar când preotul întreabă, te unești cu Hristos? Tot nașii răspund în locul copilului, mă unesc. Apoi, tot în locul și în numele copilului, ei rostesc mărturisirea de credință, adică crezul. Observăm că rolul nașilor la botez este foarte important. De aici decurge și marea lor responsabilitate. Ei, în numele copilului, se leapădă de satana și se unesc cu Hristos. Apoi rostesc crezul. Toate acestea copilul nu le poate face și, tocmai de aceea, pentru că le fac în locul lui nașii, ei își asumă responsabilitatea de a călăuzi pe fiin, adică pe cei botezați, pe calea dreptei credințe. Ei au îndatorirea de a-i învăța pe fini adevărurile de credință și trebuie să le fie învățători și îndrumători sufletești, sârguindu-se să facă din ei buni credincioși și mădulari vrednice ale bisericii, ai căror membrii, au devenit prin botez La rândul lor, finii sunt datori să-i asculte pe naș Și să-i respecte ca pe părinții lor după trup Precizăm că nu pot fi nași părinții copilului De asemenea, așa cum s-a spus, nu pot fi nași cei care nu au o viață cu adevărat creștinească Pentru că ei trebuie să fie model pentru finii lor pentru că nașii trebuie să mărturisească credința, rostind simbolul credinței sau crezul, și apoi să-i învețe pe fiin adevărurile de credință, ei trebuie să fie ortodoxi. Uneori, în numele unui așa zis ecumenism, părinții copilului propun nași de alte credințe decât cea ortodoxă. Trebuie să spunem că biserica ortodoxă cultivă și întreține cu multă căldură și sinceritate relațiile ecumenice. Dar ecumenismul nu înseamnă a face compromisuri, nici pentru ortodoxi și nici pentru ceilalți creștini. Mărturisirea de credință cerută de botez este cea a credinței ortodoxe și, desigur că nu o va putea face cineva de altă credință. Așa, cum nici nu va putea da finului adevărurile de credință ortodoxă. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!